Alhamdulillah Rabbil Alamin wa ashhadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumid tasliman katsira amma Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak memujinya yang telah banyak memberikan anugerah dan kenikmatan kepada kita semua, kenikmatan yang tidak terhitung dan juga tidak terhingga. Dan kenikmatan yang paling besar tentunya adalah kenikmatan Islam dan juga iman. Di mana kedua kenikmatan ini Allah tidak berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Adapun kenikmatan dunia Maka Allah berikan kepada orang yang beriman maupun yang tidak beriman dan ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa Yang seharusnya seorang Muslim bersyukur dan memuji Allah SWT atas kenikmatan tersebut Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi-Nya dan juga Rasulnya Nabi Muhammad SAW Demikian pula keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para jamaah umroh, para penziarah Mesina nabawi dan juga para mukimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasiyyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Semaiah dan kita sudah sampai kepada ucapan beliau atau penjelasan beliau tentang pertengahan ahlus sunnah wal jamaah di antara sekian banyak aliran yang menyimpang di dalam umat rasulullah saw yang sudah beliau sebutkan contoh-contohnya dan bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah berada di pertengahan di dalam bab sifat Allah antara Ahlul Ta'tir dengan Ahlul Tamsil, demikian pula di dalam masalah Al-Iman dan juga Agama yang mereka pertengahan antara orang-orang haruriyah dan juga Mu'tazilah dan di antara Murjiah -Mur dan Al-Jahmiyah kemudian setelahnya beliau mengatakan Rahimahullah di dalam kitab beliau ini beliau mengatakan Waqaddaqala فيما ذكرنا أو فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه wa huwa subhanahu wa ma'ahum aina ma kanu ya'lamu ma hum 'alayhi ma hum 'amilun kama jama'a bainadhalik fi qawlih balamma tatakan rahimahullah dan setelah masuk di dalam apa yang kami sebutkan berupa iman kepada Allah yaitu beriman dengan apa yang Allah kabarkan di dalam kitabnya dan beriman dengan apa yang sudah mutawatir dari Rasulullah SAW dan apa yang sudah disepakati oleh para salaful ummah bahasannya Allah Subhanahu Wataala di atas langit di atas arsynya Fauqos sama wadih ala arsyi Allah di atas langit di atas arsynya 'Aliyan 'ala khalqihi. Allah Maha tinggi di atas makhluknya Dan Dia subhanahu bersama mereka di di mereka berada, mengetahui apa yang mereka kerjakan sebagaimana Allah subhanahu wa taala kumpulkan yang demikian di dalam firman-Nya. Belum mengatakan termasuk di dalam apa yang kami sebutkan berupa iman kepada Allah. Karena beliau sedang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana cara beriman kepada Allah Swt. Beliau mengatakan di awal kitabnya, wamil imani billah al imanu bima wasofabihi nafsihi kitabi. Ya termasuk beriman kepada Allah adalah beriman dengan apa yang Allah sifatkan di dalam kitabnya, yaitu sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Kemudian setelah itu Beliau mengatakan dengan apa yang sudah kita baca tadi Dan masuk di dalam apa yang kami sebutkan berupa iman kepada Allah Jadi termasuk makna beriman kepada Allah Adalah beriman dengan apa yang Allah kabarkan di dalam kitabnya Dan apa yang mutawatir dari Rasulullah SAW Dan apa yang sudah disepakati oleh Salaful Ummah ini adalah bagian dari beriman kepada Allah Dan beriman kepada Allah ini adalah aslul usul Ini adalah Usul yang paling usul Fondasi yang paling fondasi Jadi fondasi agama Islam adalah Rukun iman yang jumlahnya berapa? 6 nah, Yang paling fondasi yang pertama adalah beriman kepada kepada Allah Lakin itu dalam beberapa ayat Allah sebutkan pertama kali sebelum yang lain Allah mengatakan, "Walakinnal birr man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Akan tetapi, al-bir adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir dan seterusnya. Allah sebutkan sebelum yang lain. Dan Allah mengatakan, "Amana ar-rasulu bima unzila wal mu'minun." Kemudian Allah mengatakan, "Qulun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih yang pertama kali Allah sebutkan adalah beriman kepada Allah dan Allah mengatakan ya ayuhal ladhina amanu aminu billah wahai orang-orang yang beriman adalah kalian beriman kepada kepada Allah ini menunjukkan bahasanya beriman kepada Allah adalah fondasi dari seluruh fondasi agama Islam dan di antara makna beriman kepada Allah adalah beriman dengan apa yang Allah kabarkan di dalam Kitabnya. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah Azza Wajalla, ini adalah rukun iman yang paling penting. Maka di antara makna beriman kepada Allah adalah beriman dengan apa yang Allah kabarkan di dalam Kitabnya. Apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran maka harus kita imani dan harus kita benarkan. Tidak boleh kita ada ragu sedikit pun Di dalam hati kita dengan apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran Baik tentang kejadian-kejadian yang telah lalu Umat-umat yang telah terdahulu Kisah para nabi, kisah orang-orang yang soleh dan seterusnya Maka tidak boleh seorang muslim Ragu tentang kebenaran kisah-kisah tersebut Demikian pula Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang Baik berupa Kejadian-kejadian sebelum hari kiamat Atau setelah hari kiamat Maka seorang muslim diharuskan untuk beriman Dan membenarkan apa yang datang Di dalam Al-Quran Dan tidak boleh ditinggalkan sedikit pun Keraguan di dalam hatinya Ini adalah bagian dari beriman Kepada Allah SWT Termasuk diantaranya Sifat-sifat Allah yang Allah Gambarkan di dalam Al-Quran Karena di dalam Al-Quran Allah SWT selain menyebutkan kisah dan juga kejadian yang akan datang. Allah juga menyebutkan nama dan juga sifatnya. Maka harus kita benarkan. Dan harus kita yakini. Kita imani bahasanya Allah memiliki sifat-sifat tersebut. Tidak boleh kita menolaknya. Kalau kita memang mengaku beriman kepada Allah SWT. Demikian pula tidak boleh kita ragu. Kalau kita memang beriman. Bahasanya beriman kepada Allah. Ada wajah. Semua sifat dan juga semua nama yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an harus kita imani dan harus kita yakini. Ini adalah konsekuensi dari beriman kepada Allah SWT wa Oleh karena itu beliau mengatakan al-imanu bima akhbar fi kitabih. Beriman dengan apa yang Allah kabarkan di dalam kitabnya Kemudian beliau mengatakan wa tawaththara 'an rasulihi alaihi wasallam Demikian pula apa yang telah mutawatir, yang telah mutawatir dari Rasulullah SAW. Ini maksud dengan hadis yang mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Jadi bukan hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang sahabat, tetapi diriwayatkan oleh banyak sahabat yang dengannya diketahui bahwasanya hadis ini tidak mungkin dusta. Tidak mungkin para sahabat bersepakat untuk berdusta. Ma'atawatiro antarosulillah saw. Apa yang telah mutawatir dari Rasulullah saw? Wa ajma'a alehi salaful ummah. Demikian pula telah disepakati oleh para salaful ummah. Jadi masuk dengan salaful ummah adalah para pendahulu umat ini. Salaf artinya adalah pendahulu. Salaful ummah maksudnya adalah pendahulu umat Islam. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum akidah mereka satu. Seperti yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, demikian pula akidah mereka seperti yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersepakat. Wa ajma'a alaihi salaful ummah. Mereka bersepakat ya atas penetapan sifat-sifat Allah azza wajalla. Maka seorang Muslim yang beriman kepada Allah SWT dalam dia meyakini sifat-sifat Allah SWT yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran Demikian pula yang telah datang dari Rasulullah SAW Demikian pula yang telah disepakati oleh para salaful ummah Dan Allah SWT lebih tahu tentang dirinya daripada kita Ada yang merasa lebih tahu daripada Allah tentang dirinya? Tentunya tidak. Allah swt mengatakan, "Kul aantum aqlamu amilah". Katakanlah, apakah kalian merasa lebih tahu daripada Allah? Apakah kalian tahu lebih tahu daripada Allah swt? Tentunya tidak ada di antara kita yang merasa dirinya lebih tahu daripada Allah tentang nafsihi tentang dirinya sendiri. Allah ketika mengabarkan tentang sebuah sifat. Di dalam Al-Quran maka harus kita yakini dan Allah lebih tahu tentang dirinya sendiri daripada daripada kita. Kemudian Rasulullah SAW beliau adalah utusan Allah dan di antara makhluk Allah beliaulah yang paling tahu tentang diri Allah Azza Wajalla. Tidak ada di antara kita, meskipun itu adalah seorang sahabat, tidak ada di antara mereka yang merasa lebih tahu tentang Allah daripada Rasulullah SAW. Ketika beliau mengabarkan sesuatu di antaranya tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka keyakinan kita sebagai seorang muslim adalah membenarkan apa yang beliau ucapkan. Beliau pernah mengatakan aqqakum wa a'lamukum billahi ana asqakum wa a'lamukum billahi ana. Orang yang paling bertakwa di antara kalian dan orang yang paling tahu tentang Allah di antara kalian adalah siapa? Adalah saya kata beliau, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau telah mengabarkan kepada kita tentang sifat-sifat Allah Azza Wajalla maka tidak boleh kita ragu tentang apa yang sudah beliau kabarkan. Demikian pula ijma para salam dan ijma ini termasuk dalil. Apabila para sahabat wasilah ahum dan para pendahulu kita mereka sudah berijma bersepakat atas sebuah perkara maka itu adalah menjadi dalil. Maka itu bisa menjadi pegangan diantara kita. ya Dan para salaf kita, para pendahulu kita, para sahabat, para tabi'in, para aimmah, para imam-imam. Diantaranya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris, Ash-Shafi'i. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal, mereka bersepakat di dalam masalah aqidah. Di dalam masalah nama dan juga sifat Allah Azza wa Jal Demikian pula imam-imam yang lain Dan insya Allah akan kita bacakan Ucapan ya para imam Yang mereka adalah salaf kita Mereka adalah pendahulu kita tentang masalah Ya sifat antara Sifat-sifat Allah Azza wa Jal Yaitu bahwasanya Allah Berada di atas arsnya Kemudian beliau mengatakan Min annahu subhanahu Khufa samawatihi Ala arsihi Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Di atas langit-langitnya Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit-langitnya Fawfasamawatihi Demikian pula ala arsihi di atas arsnya Iaitu beristiwa di atas arsnya Ini adalah diyakini dan merupakan keyakinan seorang muslim Berdasarkan Al-Quran Hadis Nabi SAW yang mutawatir Demikian pula dari ijma' para Para salaf, yaitu para pendahulu kita Baik dari kalangan sahabat anhum, Para tabi'in maupun para Tabi'in-tabi'in yang kita diperintahkan Untuk mengikuti mereka Di dalam beragama Dan dalilnya sudah berlalu Ya berapa kali Syekhul Islam di dalam kitab ini menyebutkan Tentang dalil-dalil Allah SWT berada di atas Ya dan bahasanya Allah beristiwa di atas arashnya Dalil dari Al-Quran beliau sebutkan Demikian pula dalil dari sunnah Rasulullah SAW beliau sebutkan Di antaranya saya sebutkan di sini Firman Allah SWT Ar-Rahmanu alal arsh Istawa Dan Ar-Rahman Beristiwa di atas Di atas arsy Dan juga di dalam 6 ayat Yang di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan Bahasanya Allah Sunnah alal arsy Kemudian Allah beristiwa di atas arusnya itu setelah menciptakan langit dan juga bumi selama enam hari Allah mengabarkan bahasanya Allah beristiwa di atas arusnya di dalam enam ayat di dalam al-Quranul Karim, ya dan Allah swt mengajarkan ya mengabarkan bahasanya Allah Faukohum, ya Allah swt di atas makhluknya dan Allah mengabarkan Ilaihi yasadul al-kalimul qayyid. وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ Dan ke atas أَلْكَلِمُ الطَّيِّبِ إِلَيْهِ يَسْعَدُ أَلْكَلِمُ الطَّيِّبِ Kepada Allah lah Ya ke atas أَلْكَلِمُ الطَّيِّبِ Iaitu ucapan yang baik Ya, yas'adu artinya adalah ke atas Iaitu dari bawah ke atas Allah mengabarkan Bahawasannya أَلْكَلِمُ الطَّيِّبِ Iaitu ucapan yang baik Seperti zikir yang kita baca Doa yang kita baca Silawatu Quran yang kita lakukan ini akan yos atilah Allah akan ke atas, yaitu kepada Allah. Kemudian Allah katakan, walaa alussalehu yarbaun. Demikian pula amal alussaleh Allah swt angkat ke atas. Dan ini menunjukkan bahasanya Allah swt di atas. Kemudian beliau mengatakan, rahmahullah, wa uka ala ashih di atas arusnya. Ini juga banyak ayat di dalam Al-Quran Yang menerangkan demikian Demikian pula di dalam sunnah Rasulullah SAW Dan sudah berlalu Sebagian dalil-dalilnya Kemudian tentang Ijma' para salaful ummah Ijma' para salaful ummah sini saya bacakan Yang sedikit nukilan Dari para imam Yang mereka adalah para pendahulu kita Yang menerangkan bahwasanya Ini adalah Ijma' Ya, ini adalah kesepakatan umat Islam bahwasanya Allah berada di atas arsh Allah beristiwa di atas arsh Berdasarkan ijma' ya berdasarkan Al-Quran diantaranya Kemudian hadis Rasulullah SAW Demikian pula berdasarkan ijma' para ulama' Yang pertama adalah ucapan Al-Imam Ishaq Ibn Rahuyah Yang meninggal pada tahun 238 Hijriah ini satu angkatan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang sebelum Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan qala Allah taala Ar-Rahmanu al-'Arsy istawa. Ijma'u ahli al-'ilm annahu al-'Arsy istawa wa ya'lamu shay'in fi asfal al-ardhi as-sabi'ah. Yang beliau mengatakan membaca um, firman Allah al rahmanu 'ala al arshi istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy-Nya. Kemudian mengatakan ijma' para ulama, ijma' para ahli ilmu bahwasanya Allah berada di atas arsy, istawa yaitu beristiwa di atas ber, ber, beristiwa di atas arsy Wa ya'lamu kullasyai'in fi asfalil ardh as Dan Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di tempat yang paling bawah. Dari dari bumi yang ketujuh. Jadi Allah swt berada di atas ars dan Allah maha mengetahui dan mengetahui segala sesuatu baik yang e, termasuk yang ada di bumi yang paling bawah, yaitu bumi yang ketujuh dan berada di paling di, di paling bawah. Maka Allah swt mengetahui semua itu. Dan ucapan ya al Imam Ishak bin Rohaya ini disebutkan oleh al Imam Az zahabi rahimahullah di dalam kitab beliau. Alaulu dan disahkan oleh Syekh al rahmat Allah. Baik. Kemudian Imam yang kedua adalah Imam Uthaybah ibnu Sa'id. Uthaybah ibnu Sa'id ini meninggal pada tahun 240 Hijriah. Ia ya, meninggal pada tahun 240 Hijriah, itu sebelum Imam Al Bukhari. Yang sebelum Imam Al Bukhari beliau mengatakan: "Hada qaulul aimmah fil Islami wa sunnati". Wal jama'ah Na'rifu Rabbana Fis sama'is sabi'an Ala arshihi Kama qala jalla jalaluhu Ar-Rahmanu ala al-arshi sawa Boleh mengatakan Ini adalah ucapan para imam Ini adalah ucapan para imam Di dalam Islam Di dalam sunnah Dan di dalam al-jama'ah Ya ucapan para imam Ya mereka bersepatat Ya mereka adalah para imam di dalam agama Islam dan juga di dalam sunnah dan juga di dalam jamaah. Mereka mengatakan na'rifu rabbana fis sama'i tsabiah ala arsyih. Kami mengenal Rabb kami dan bahasanya Rabb kami berada di langit yang ketujuh di atas arsy-Nya, yaitu di atas arsy. Berada di atas. Kama qala jalla jalaluhu sebagaimana ucapan atau firman Allah azza wajalla Ar-Rahman ar ar 'ala al-'arsy sawah. Ar-Rahman 'ala al-'arsy sawah dan ini juga disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi Al rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Ulum. Kemudian selanjutnya adalah ucapan Al-Imam Abu Zur'ah. Ah. Ya, ucapan Al-Imam Abu Zur'ah ah yang meninggal pada tahun 264 Hijriah. Itu setelah Imam Al-Bukhari. Dan juga ucapan Abu Hatim Ar-Razi. Ia meninggal pada tahun 277 Hijriah. Ini juga beberapa tahun setelah Imam Al Bukhari. Kalau ibnu Abi Hatim berkata ibnu Abi Hatim, yaitu anaknya Abu Hatim. Sa'altu Abi wa Aba Zuran an madahi bi ahli sunnah fi usulil din wa ma adraka alaihi al ulama' fi jamii al amcari wa ma yaqtidan fi dalik. Ibnu Abi Hatim Yaitu anaknya Abu Hatim Al-Razi Boleh mengatakan Aku bertanya kepada bapakku Yaitu Abu Hatim Wa Abu Zur'ah Demikian pula bertanya kepada Abu Zur'ah Tentang Madhab Ahlus Sunnah Di dalam masalah usuluddin Madhab Ahlus Sunnah Keyakinan Ahlus Sunnah di dalam masalah Usuluddin Yaitu di dalam masalah pondasi-pondasi agama Dan apa yang mereka dapatkan Dari para ulama' Di seluruh tempat, seluruh negeri Jadi beliau bertanya kepada bapaknya dan juga Abu Zur'ah Dan keduanya adalah ulama besar di zamannya Bertanya tentang usuluddin Dan akidah para ulama di seluruh negeri yang mereka temui Apa akidah mereka? Dan apa yang mereka yakini di dalam masalah ini Maka keduanya, itu siapa? Abu Zur'ah dengan Abu Hatim mengatakan Adrakna ulamae di jami'ul amcari Hijaz, Irak, dan Yaman. Bagaimana mashabu Hong kata beliau? Kami mendapatkan para ulama di seluruh negeri. Jadi bukan hanya satu negeri saja. Kami mendapatkan seluruh ulama di seluruh negeri, baik di Hijaz. Hijaz ini seperti Mekah dan juga Madinah. Demikian pula Irak. Demikian pula syam syam ini yang ada di sekitar Baitul Maqdis. Wa Yamanan. Demikian pula di Yaman. Jadi bagi yang di utara. Maupun yang ada di selatan. Demikian pula yang ada di Hijaz. Demikian pula yang ada di Irak. Fakana madhabuhum. Maka madhab mereka. Kata beliau berdua. Al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yankus. Bahasanya iman. Kata beliau, beliau berdua. Itu adalah ucapan dan juga perbuatan bertambah dan juga berkurang. Ya, yang namanya iman itu ucapan dan juga perbuatan, bukan hanya yang ada di hati. Seperti yang diyakini oleh sebagian, maksudnya yang penting hatinya beriman. Ya, masalah ucapan dan juga perbuatan yang tidak baik itu tidak masalah katanya. Maka ini bertentangan dengan madhab ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan, maksudnya iman itu baik berupa ucapan maupun perbuatan. Demikian pula Yazid dua yang Iman bisa bertambah, bisa berkurang Jadi iman tidak terus Ya tidak terus Ya dalam satu derajat Tapi bisa bertambah Dengan ketaatan dan bisa berkurang karena sebab apa? Kemaksiatan Kemudian setelah itu beliau mengatakan Yang masih menjelaskan tentang akidah para imam di seluruh negeri Wa'allaha azzawajal Ala arshihi Ba'inun min khalqihi Kama wasofa nafsahu Fi kitabih Wa ala lisan rasulih sallallahu alaihi wasallam bila kayfa ahad bi kulli shay'in ilmaa. Laisa kamithli dan diantara antara akidah mereka bahwasanya Allah Azza wa Jalla berada di atas arsy. Yang bahwasanya Allah berada di atas arsy, ba'inan min khalqi. Min khalqihi berpisah dari makhluknya. Artinya zat Allah tidak masuk ke dalam zat makhluk. Seperti yang diyakini oleh sebagian yang mengatakan bahasanya Allah bersatu dengan makhluknya, atau mengatakan bahasanya makhluknya yang masuk ke dalam nad Allah. Ini bukan keyakinan para ulama, para pendahulu kita yang soleh. Mereka mengatakan ba min kalikihi Allah swt berlepas berpisah dari makhluknya. Allah di atas arsh dan Allah berpisah dari makhluknya, sebagaimana Allah sifatkan dirinya tersebut di dalam kitabnya yaitu di dalam Al-Qur'an. Ya, banyak ayat-ayat yang menyebutkan Allah beristiwa di atas Arsy. Wa ala lisan rasulih sallallahu alaihi wasallam demikian pula dengan lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah berada di atas Arsy, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwasanya Allah di atas Arsy. Bagaimana dalam Ya dalam sebuah hadis beliau mengatakan wakanda arshu al-ma. Ya dan saat itu arsh Allah subhanahu wa taala berada di atas air. Kemudian setelah itu beliau mengatakan bila keifin tetapi tanpa membagi Ini penting. Jadi kita meyakini tadi bahasanya Allah berada di atas berada di atas arsh. Yaitu Allah beristiwa di atas arsh. Tetapi kata beliau dan ini adalah akidah para imam Mereka mengatakan bila kaif Tanpa kita menyebutkan Bagaimananya Itu mengatakan bahasanya istiwa Allah sama dengan seperti ini Atau mengatakan bahasanya Istiwa Allah sama dengan istiwa manusia Atau istiwa raja Atau istiwa orang yang berada di atas Kapal misalnya Tidak boleh, para imam mengatakan Bila kaif Tanpa kita menyebutkan bagaimananya. Kenapa kita tidak menyebutkan bagaimananya? Karena Allah tidak menyebutkan kepada kita tentang bagaimananya. Apakah Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah beristiwa? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian, tidak mengabarkan kepada kita tentang bagaimana Allah beristiwa. Allah hanya menyebutkan Allah beristiwa. Begitu saja. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam juga hanya mengabarkan bahwasanya Allah memiliki sifat Istawa berarti kita meyakini sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah dan juga rasulnya. Adapun kaifiatnya, adapun bagaimananya maka tidak diberitahukan kepada kita. Tetapi Allah mengabarkan laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti kita katakan Allah beristiwa dan istiwa Allah tidak sama dengan istiwa makhluk. Kira-kira di sini ada penyerupaan enggak istiwa Allah dengan istiwa makhluk? Tidak. Ketika kita meyakini bahasanya Allah beristiwa di atas ars Dan kemudian kita mengatakan sesuai dengan keagungan Allah Dan tidak serupa dengan istiwa makhluk Berarti kita sudah terlepas dari tashbih Ya kita terlepas dari menyerupakan Allah dengan makhluk Kita menetapkan sifat Allah Dan kita juga meyakini bahasanya sifat Allah tidak sama dengan, dengan sifat makhluk Ya ini adalah keyakinan Ahlu sunnah wal jamaah sejak zaman sahabat sampai zaman sekarang dan adalah akidah para imam di semua negeri, di semua tempat dan ini yang ditemui oleh Abu Zur'ah ah. demikian pula Abu Abu Hatim Ar-Razi dan keduanya adalah ulama yang besar di zamannya meninggal yang setelah Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, beliau berdua mengatakan ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Subhanahu ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi Allah di atas arusnya tetapi ilmu Allah meliputi segala sesuatu, ya Allah swt jauh, ya Allah swt di atas arusnya Allah tinggi di atas arusnya, tetapi Allah maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang samar, tidak ada yang luput bagi Allah apa yang terjadi di permukaan bumi. Padahal bagaimana jarak antara bumi dengan langit yang ketujuh. Dan sudah kita pernah sebutkan bagaimana Nabi saw mengabarkan kepada kita tentang Kebesaran Ya makhluk Allah yang dinamakan dengan langit Dan juga kursi Demikian pula arus Allah SWT Dan Allah SWT lebih besar dari segala sesuatu Yang disebutkan di dalam Ya di dalam hadith bahwasanya langit yang tuju Dan bumi Dibandingkan dengan kursi Itu seperti logam atau cincin Yang dilemparkan di tengah-tengah padang Di tengah-tengah padang pasir Ya sekarang di antara kita tidak ada yang pernah sampai ke langit yang paling dekat dengan kita yang dinamakan dengan asma udzurnya. Asma yaitu langit yang paling dekat dengan bumi yang dinamakan dengan asma udzurnya. Yang di dalamnya ada makhluk Allah swt yaitu bintang dengan jumlah yang tidak ada yang mengamatinya kecuali Allah swt. Bumi yang kita tempati ini besar dan matahari jauh lebih besar daripada bumi. Dan di sana ada bintang yang jauh-jauh lebih besar daripada matahari yang jumlahnya bukan ribuan, ya bahkan jumlahnya miliaran. Dan ini baru dalam satu gugusan bintang, baru satu kumpulan bintang. Di sana ada gugusan bintang yang lain, yang jumlahnya miliaran, dan semuanya berada di langit yang pertama. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana besarnya langit yang yang pertama, ya. Dan beliau mengabarkan bahwasanya satu langit itu tebalnya adalah 500 tahun perjalanan Baru setelah itu ada jarak antara langit yang pertama dengan langit yang kedua Ini sejauh 500 tahun perjalanan Ya, Kemudian baru setelah itu ada langit yang kedua Tentunya langit yang kedua jauh lebih besar daripada langit yang pertama Langit yang pertama saja kita tidak bisa membayangkan besarnya Lalu bagaimana dengan langit yang kedua Lalu bagaimana dengan yang ketiga, yang keempat, dan yang ketujuh, ya? Jadi menunjukkan bagaimana ya besarnya astama wa tsabak langit yang tujuh ini adalah makhluk yang makhluk yang sangat besar. Ya di dalam sebahannya disebutkan ternyata ya langit yang tujuh ini dibandingkan kursi Allah ini tidak ada apa-apanya. Ada makhluk yang lebih besar daripada langit yang tujuh. Jadi demikian dengan kursi. Dan perbandingan antara langit yang, yang tujuh dengan kursi Allah adalah seperti cincin yang dilemparkan di tengah pada di tengah pada pasir. Kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Ini menunjukkan bagaimana kursi Allah Swt. Bagaimana firman Allah: Wa si akur si yuhus sama Ya kursi Allah itu meliputi langit-langit dan juga bumi. Lebih besar daripada langit-langit dan juga bumi. Dan ini menunjukkan tentang besarnya kursi Allah Azza wa Jal Kemudian ternyata di sana ada makhluk Yang lebih besar daripada Kursi Yaitu yang dinamakan dengan apa? Arsh Dan disebutkan dalam hadis tersebut Bahasanya perbandingan arsh Ya perbandingan kursi yang, yang Demikian besarnya Dibandingkan dengan arsh Allah Adalah seperti cincin yang Dilemparkan di tengah Padang Pasir, Subhanallah. Ya, ini menunjukkan kepada kita tentang besarnya ars. Oleh karena itu Allah mu -mu -mu mensifati arusnya ini dengan al-azim, al-arsyul-azim, yaitu arus yang besar. Dan Allah Swt yang menciptakan semua itu adalah akbar, min kulli syait. Allah lebih besar dari semua semua itu. Kalau ciptaannya jadi demikian besarnya, lalu bagaimana dengan yang yang menciptakan? Allah Swt adalah Asmaul Minkulise, yang lebih besar dan paling besar dari segala dari segala sesuatu Allah berada di atas arusnya. Jadi kita tidak bisa membayangkan bagaimana jarak antara bumi kita dengan apa, dengan arus Allah swt. Tetapi ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang sama bagi Allah. sedikit pun tidak ada yang sama. Bahkan jatuhnya daun di kegelapan malam. Ia ya, jatuhnya daun di itu gelap malam. Kapan jatuhnya? Di mana dia jatuhnya? Dengan sebab apa dia jatuh? Allah Subhanahu wa Taala mengetahui tentang jatuhnya. Ia ya, jatuhnya daun tersebut. Apa yang ada di daratan? Apa yang ada di lautan? Apa yang lembab dan apa yang kering? Semuanya Allah Subhanahu wa Taala mengetahui. Meskipun Allah Subhanahu wa Taala berada di atas arus, dan ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi Allah SWT maha mengetahui segala sesuatu Tidak ada yang samar bagi Allah SWT Kemudian beliau berdua membaca firman Allah wa huwa Tidak ada yang suruhkan dengan Allah Dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat Baik, satu lagi Ucapan dari Utsman Ibn Said Az-Darimi rahimahullah Meninggal pada tahun 280 Hijriah belum katakan, wakadiktafat al kalimatu mina Muslimin, alnallah taala faukarshi faukasamawati. Belum katakan, dan sungguh telah bersepakat kalimat kaum Muslimin. Pendapat kaum Muslimin telah bersepakat bahwasanya Allah berada di atas arusnya, dan Allah swt, samawati, Allah berada di atas langit-langitnya. Ini adalah ucapan Al-Imam Uthman bin Sa'id ad darimi rahimahullah meninggal pada tahun 280 Hijriah yang menunjukkan tentang ijmak kaum muslimin tentang aqidah ini. Jadi menyebutkan aqidah yang sebagian orang mengatakannya adalah aqidahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau aqidahnya Syekh fulan bin fulan dan ini tidak diyakini oleh para imam terdahulu ini adalah kesesatan yang nyata. Dan kita bisa menyebutkan ya ucapan-ucapan para imam terdahulu yang jumlahnya puluhan ya yang berisi tentang akidah yang sama dan ini adalah merupakan ijma mereka bahwasanya Allah swt di atas berada di berbagai di atas arusnya karena memang ini yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dikabarkan oleh Nabi saw di dalam sunnahnya baik kemudian setelah itu beliau mengatakan Aliun ala makhlukhih. Allah maha tinggi di atas makhluknya. Wahyu subhanahu wa taala bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya kita berada di Indonesia, kita berada di Madinah, kita berada di rumah, kita berada di masjid maka Allah bersama kita. Apa yang bersama kita ilmunya. Jadi Allah bersama kita dan mengetahui apa yang kita kerjakan. Kebeliaan itu belum masakan ya'lamu ma kanu ya'lamu ma humamilun. Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi al alna'iyah kebersamaan di sini maksudnya bukan kebersamaan dzat, maksudnya bukan kebersamaan dzat, tetapi maksudnya adalah na'iyahul ilm, iaitu kebersamaan ilmu Allah swt bersama kita maksudnya adalah mengilmui dan mengetahui apa yang kita kerjakan. Ini maksudnya. Yang bukan seperti yang Diyakini atau dipahami oleh sebagian orang Ya Allah bersama mereka Dimanapun mereka berada Maksudnya adalah Ya Allah bersama mereka dengan zatnya Ini adalah keyakinan yang tidak benar Yang sebagaimana dijelaskan di dalam Dalil-dalil yang lain Dan dijelaskan oleh para ulama Ya mahu ma'amilun Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan Kama jama'abayi nadharika fiqaulihi sebagaimana Allah kumpulkan yang demikian di dalam firman-Nya. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat yang akan kita bacakan ya, bahwasanya Allah beristiwa di atas Arsy dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengatakan, "Huwan allazi khalaqas samawaati wal arda fi sittati ayya, tsummastawaa 'alal arsy." Yaklamu ma yang jatuh di bumi, wama minha, wama yang dzilu minas sama, iwa ma yang kruju pihah, wahwama akum ainama kuntung. Wallahu bimatag waluna basir. Dialah Allah SWT yang menciptakan langit dan juga bumi dalam enam hari. Ya enam hari di sini maksudnya adalah hari Ahad, ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Jumaat. Summas tawa al arsh. Kemudian Allah beristiwa di atas ars Jelas Allah s.w.t mengambarkan Bahwa Allah beristiwa di atas arsnya Kemudian Allah mengatakan Dia ya menjelaskan al. Allah beristiwa di atas ars Tetapi Allah mengetahui Apa yang masuk ke dalam bumi Ya di sana ada benda-benda Yang masuk ke dalam bumi Contohnya apa Orang yang meninggal misalnya dikuburkan Air yang turun Kemudian masuk ke dalam bumi atau biji-bijian yang kita tanam ke dalam bumi. Ya Allahumma yaliyul arq. Allah mengetahui apa saja yang masuk ke dalam bumi. Wa naya khrujuminha dan apa yang keluar dari bumi. Apa contohnya? Air misalnya, air Maka air yang keluar dari bumi. Ya demikian pula bahan tambang misalnya yang keluar dari bumi. Maka Allah swt mengetahui semuanya itu. Tidak ada yang luput dari Allah. Semua yang keluar dari bumi, Allah swt mengetahuinya. Waa yang ziluminas sama dan apa yang turun dari langit, yang seperti hujan atau malaikat yang turun dari atas, maka Allah swt mengetahui. Tidak mungkin sesuatu turun tanpa sepengetahuan Allah azza wajalla. Waa yarujufiha. Demikian pula apa yang naik ke atas, itu naik ke langit. Ya baik amal maksoleh. Atau malaikat yang naik ke atas Atau arwah yang dibawa ke atas oleh Malaikat setelah dia meninggal Setelah dia meninggalkan jasadnya Maka Allah SWT Allah mengetahui itu Semua yang masuk ke bumi, keluar dari bumi Yang turun dari langit, yang, yang naik ke atas Tidak ada yang lupa dari Ilmu Allah azza Dan Allah berada di atas Arsnya Dan Allah berada di atas arsnya Kemudian Allah mengatakan Wahuwa ma'akum Aina ma kuntum dan Dia Allah swt bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi ilmu Allah ya adalah meliputi segala sesuatu. Ya kita dimanapun kita berada maka Allah swt mengetahui apa yang kita kerjakan. Wallahu bimasya alunabatir dan Allah mengetahui atau melihat apa yang kalian kerjakan. Ya, jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan sifat yang pertama adalah sifat istiwa. Allah beristiwa di atas ars dan Allah mengabarkan bahasanya Allah ya'lam yaitu mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi Allah swt di atas di atas ars ya dan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan tidak ada yang sama bagi Allah swt dan maakum di sini bersalah kalian ini di dalam bahasa Arab ya, di dalam bahasa Arab kalau kita belajar Ya orang mengatakan atau menggunakan kalimat ma'ah atau bersama ini tidak mengharuskan terjadi campur atau percampuran antara dua perkara. Ya misalnya seorang Arab mengatakan Ase itu ma'azhajati, aku datang ke sini bersama istriku. Apakah maksudnya campur antara jasadnya jasad suami dengan istri? Tidak. Ya mereka mengatakan Sa'afar Qamaru ma'ana atau wal qamaru ma'in. Aku safar dan bulan bersamaku. Apakah maksudnya bulan campur dengan dirinya? Tidak, maksudnya dia berjalan dan di atasnya ada ada bulan yang menerangi perjalanannya. Senantiasa bersama bulan. Dan dia mengatakan ma'a, ah, ma bersamaku. Jadi orang Arab sendiri di dalam bahasa mereka yang namanya ma'a ah, bersama itu tidak menunjukkan apa? tidak menunjukkan harus bersatu ya antara dua benda. Ya. Lagian itu Allah SWT wa di dalam Al-Qur'an menyuruh kita untuk bersama orang-orang yang jujur. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa khulu maash Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kita diperintahkan untuk bersama orang-orang yang jujur. Maksudnya apa? Apakah kita suruh menyatukan jasad kita dengan jasad orang-orang jujur? Tidak Maksudnya adalah perintah kita supaya jujur Bersama orang-orang yang jujur Ini maksudnya Lekasannya itu dari mana mereka memahami Ya wahuwa ma'akum a'ina makuntum ya, Dari mana mereka memahami bahasanya Allah bersama makhluknya Bersatu antara ya zat Allah dengan zat makhluknya Dari mana? Ya Dari bahasa secara bahasa tidak demikian Ya orang Arab tidak memahami ya? yang demikian. Jadi wahhu wa ma'akum ainamakuntul maksudnya adalah ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu dimanapun kita berada. Maka Allah swt mengetahui apa yang kita kerjakan. Kemudian beliau mengatakan, walaih samma'na kaulihi wahhu wa ma'akum annahu mukhtalifun bil khulq dan bukanlah makna firman Allah wahhu wa ma'akum dan dia bersama kalian bukan maksudnya, maksudnya bahwa Allah muhtalithun bil khalb. bukan maksudnya Allah campur dengan makhluknya ya fa inna la tujibu an karena yang demikian tidak diwajibkan oleh bahasa ini yaitu bahasa apa bahasa Arab bahasa Arab tidak ada yang mewajibkan demikian ya kalimat ma'a ya di dalam bahasa Arab bukan berarti apa campur antara dua benda Rasa dari mana mereka mengambil yang pemahaman seperti ini? Wah, wakilahu ma'ajmaalehi salaful ummah dan yang demikian bertentangan dengan ijma para salaf, yaitu para pendahulu kita. Padahal kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Ya di dalam beragama kita diperintahkan untuk mengikuti akidah para sahabat Nabi. Kalau kita ingin diridhai oleh Allah dan kita ingin masuk ke dalam surga. Maka kita harus mengikuti para pendahulu kita, yaitu para sahabat rasulullah. Allah mengatakan: Wasabiqun al awalun min muhajirin wal ansar wal ladinas taba'uhum bi ihsan. Rabbyalloh annu wa Ya. Dan orang-orang yang wasabiqun orang al orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar itu para sahabat. Wal ladinas taba'uhum Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti siapa? Mengikuti para sahabat, para muhajirin dan anshar biihsan dengan baik. Mengikuti apanya kira-kira? Mengikuti dunianya atau agamanya? Mengikuti agamanya. Kita ikuti ilmunya, kita ikuti amalannya, kita ikuti akidahnya, kita ikuti ibadahnya, kita ikuti akhlaknya biihsan dengan baik. Artinya bukan hanya sekedar, ya bukan hanya sekedarnya, tapi kita ikuti dengan sebenarnya. Ya secara kafa, ka secara keseluruhan. Ya karena sebagian ia mengikuti sahabat hanya sebagian Ya di dalam masalah ibadah ia ya, mengikuti sahabat Tetapi ketika masalah akidah tidak mengikuti sahabat Masalah beriman kepada hari akhir mengikuti sahabat Tetapi ketika masalah ya e, ulatul umur Yaitu e, e, sikap seorang rakyat kepada pemerintah Ternyata tidak mengikuti sahabat Ini tidak benar Kita diperintahkan untuk mengikuti sahabat secara ihsan, secara baik Ya baik mengikuti di dalam akidahnya, di dalam ibadahnya, di dalam akhlaknya maka kita harus mengikuti para sahabat rohilaan. Orang yang demikian robbiyallahu anhum waradu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Yaitu para muhajirin dan ansor jelas diridhai oleh Allah. Dan kita kalau mengikuti para sahabat maka kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Azza azzawajallah. Makanya beliau mengatakan. Wahyu akhlaqu ma'ajma'ahalee salaful omah. Yang demikian adalah bertentangan dengan apa yang disepakati oleh para salaf, para sahabat, yaitu orang yang meyakini bahasanya Allah bersatu dengan makhluknya dan Allah bersatu dengan makhluknya dengan dalil wahyu ma'asum ainama kuntung. Siapa yang lebih mengetahui tentang Quran daripada sahabat penilaian? Ya, para sahabat r.a.w. mereka adalah ahli ahlulullah Mereka adalah orang yang lebih mengenal tentang bahasa Arab daripada daripada kita Dan tidak ada di antara mereka yang meyakini atau memaknai Wahuwa ma'atum a'ina makuntum Bahasanya Allah bersatu dengan makhluknya Allah, zatnya bersatu dengan zat makhluk Ini tidak dipahami oleh para sahabat r.a.w. Wa khilafu ma Allah alaihi al-kawqa dan yang demikian bertentangan dengan fitrah, bertentangan dengan fitrah yang sudah Allah fitrahkan di dalam hati kita, di dalam hati makhluknya. Karena fitrah yang Allah fitrahkan di dalam hati kita dan seluruh makhluk bahwasanya Allah di atas as, dan bahwasanya Allah di atas. Ya, dengan itu, ya seseorang yang tidak belajar agama sekalipun, ketika dia butuh kepada Allah swt, maka dia melihat ke atas. Dia ya, melihat ke atas dan orang-orang tua kita ya ketika mereka ya dahulu tidak bungin tidak pernah mendengar hadisnya atau tidak, tidak pernah membaca ayatnya misalnya tetapi dia mengatakan yang di atas sehingga menggur katanya yang di atas akhirnya fitrah mereka mengakui bahwasanya Allah di mana berada di atas dan kita berdoa kepada Allah meneng menengadahkan tangan kita kemana tangan kita ke atas dan ini menunjukkan bahasanya adalah fitrah, ya, yang sudah Allah fitrahkan di dalam hati kita masing-masing meyakini bahasanya Allah di mana? Allah di atas, ya. Bagiannya itu orang yang meyakini Allah bersatu dengan Makhluknya, maka dia telah menilis fitrahnya sendiri. Balik qamar, ayatul min ayatillahi min akhbari makhlukatih, wahyu mawzuun tisama, wahyu mala Musa tiri ainamakan. Kemudian beliau mengatakan dan al-qamar yaitu bulan adalah satu tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah dan dia adalah termasuk makhluk Allah yang paling kecil ya karena di antara ya di antara benda-benda lain yang lain maka bulan ini tidak ada apa-apanya wa huwa fisama' dan Allah letakkan bulan di atas wa huwa ma'al musafiri ayna makan dan dia senantiasa bersama orang yang safar dimanapun dia berada. Ya Kita di Madinah melihat ke atas ada bulan. Ya, di pertengahan antara Mekah dan Madinah kita melihat ke atas ada bulan. Sampai di Mekah juga ada bulan. Ya, maal Jadi dia bersama orang yang safar dimanapun dia berada. Padahal ini adalah makhluk yang termasuk makhluk yang kecil dibandingkan benda-benda langit yang lain. Lalu bagaimana dengan Allah yang akbar min kulisyeh. yang paling besar yang lebih besar dari segala sesuatu wa huwa subhanahu fawqal ala khalqihi muhaiminun alaihim muqthali'un ilaihim ila ghairi zalika min maani ar-rubbiyah kemudian setelah itu beliau mengatakan dan dia Allah subhanahu wa arsh, di atas arsy raqibun ala khalqihi mengawasi makhluknya Allah mengawasi makhluknya jadi dia di atas arsh. Allah a.s. rakibah jadi Allah swt. yang mengawasi makhluknya. Muhyimin <muluhat> alaih yang melihat mereka menyaksikan mereka. Mukthoniun <muluhat> ilaihim yang melihat apa yang mereka kerjakan. Ilahu ilallahil kamil maani rububiyyah dan juga makna-makna yang lain dari makna-makna arububiyyah. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق الأرض وأنه معنا حق على حقيقته. Dan seluruh pembicaraan ini yang disebutkan oleh Allah bahwa Allah di atas arsy dan bahasanya Allah bersama kita adalah hak. Ini adalah perkara yang hak, perkara yang benar, ala hakikatih sesuai dengan hakikatnya. Artinya ini bukan majaz, seperti yang diyakini oleh sebagian bahwasanya Allah di atas ini bukan hakikat. Allah di atas maksudnya adalah di atas maksudnya adalah kedudukan Allah yang tinggi. Ya, yang tinggi adalah apanya? Kedudukan Allah SWT Atau kekuasaan Allah adalah yang tinggi, bukan zat Allah. zat adalah ya mentahrif, ini adalah penyimpangan di dalam di dalam kalamullah. Ya, dan beliau mengatakan hakul ala haqiqati, dia adalah hakikatnya. Jadi bukan majaz seperti yang diyakini oleh sebagian. Kemudian la yahtaju ila tahrifin tidak memerlukan tahrif, Itu tidak perlu diubah maknanya. Dan juga tidak perlu diubah lafaznya. Karena ada sebagian mengatakan istawa maknanya adalah istaula. Ini merubah makna. Ya istawa dengan istaula ini lain maknanya. Istawa artinya adalah ala, warfa'a, wa sa'ida, wa istaqara. Itu meninggi dan juga menetap. Ini adalah makna istawa di dalam bahasa Arab. Kemudian mereka mengatakan kami beriman dengan istawa. Tetapi maknanya adalah istaula. Yaitu merubah maknanya. Yang meyakini, tetapi dengan merubah apa? maknanya. Mengatakan bahasanya makna istawa adalah istaula. Padahal maknanya lain. Ya, istaula di dalam bahasa Arab maksudnya adalah menguasai setelah sebelumnya belum berkuasa. Menguasai setelah sebelumnya apa Belum berkuasa Seperti misalnya ada negara lain Menyerang sebuah negara ya kemudian menguasai negara tersebut Berarti kita katakan Sipulan raja negara tersebut Telah istaula ala hadith daulah Dia telah menguasai negara Ini, itu negara yang baru Ini namanya istaula Berarti sebelumnya belum berkuasa Kemudian setelah itu apa? Berkuasa, benarkah kita Jadikan makna ini di dalam hak Allah Yaitu Allah sebelumnya tidak berkuasa Kemudian setelah itu berkuasa Benar apa tidak? Tidak benar Ini adalah tanakkus Ini mengurangi dan juga menghinakan Allah SWT Allah menguasai segala sesuatu ya Dan bukan ista'ula. Yang tidak boleh seseorang meyakini Allah sebelumnya tidak berkuasa Kemudian setelah itu berkuasa Ini adalah keyakinan yang tidak benar Dan makna ini adalah makna yang, yang batin boleh mengatakan la yahtaju ila tahrir. Tidak perlu kita tahrir. Walakin yusalu 'anil dhununil kadzibah akan tetapi harus dijaga dari persangkaan-persangkaan yang dusta. Ya. Ini adalah keyakinan sunnah wal Jamaah Rasanya Allah beristiwa di atas ars dan Allah bersamaan dengan itu Allah bersama kita yaitu di dalam yaitu ilmunya. Allah bersama kita dengan ilmunya. Allah Musta'in Allah arsini dan Allah bersama kita yaitu dengan ilmunya mengetahui apa yang kita kerjakan dan tidak perlu kita mentahrid yang berubah makna dan juga lapat dari istawa ini. Wallahu ta'ala alam. Selain bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya-jawab -tanya seperti biasanya. Yang ingin bertanya silakan menulis pertanyaan dengan kertas dengan tulisan yang jelas dan sampaikan ke depan. Nah. Ada yang bilang termasuk tanda kiamat adalah perselisihan tiga pangeran Saudi Arabia. Tiga pangeran tersebut siapa saja? Ini yang seperti ini perlu dalil. Yang tidak boleh seseorang menetapkan sesuatu sebagai tanda kiamat kecuali dengan dalil yang sahih. Yang sampai kita berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ini perkara yang diharamkan wa antaqulu 'ala Allahi hala ta'lamun dan kalian berbicara atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak tahu. termasuk di antaranya yang berbicara tentang tanda kiamat adalah maksudnya kiamat ini sudah dekat. dan Allah swt katakan ia ketarubat asyah dan syakal qamar dan telah dekat ketarubat dan telah dekat asyah yaitu al kiamat dan telah terbelah bulan. ini menunjukkan bahasanya asyah yaitu yaul kiamat ini sudah dekat sebagaimana yang Allah kabarkan dan di antara tandanya adalah terbelahnya bulan dan ini sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW Terbelah bulan menjadi dua Ini adalah mu'jizat Nabi SAW kemudian Kembalikan lagi oleh Allah SWT Dan ini sudah terjadi Demikian kula firman Allah Iqtarubalibna Cefnisabuhum Wahum fi ghaflatin mu'ridhun Dan telah Telah dekat hisab bagi manusia Hisabnya manusia Perhitungan bagi manusia sudah dekat dan mereka dalam keadaan lalai dalam keadaan berpaling dari agama Allah subhanahu taala. Padahal hisa mereka sudah dekat dan Allah mengatakan Innahum yarounu baidan baidan wanarohu qoliba. Mereka iaitu orang-orang kafir memandang kiamat itu jauh. Ya kiamat itu masih lama atau tidak ada. Wanarohu qoliba dan kami melihat bahasanya kiamat sudah sudah dekat. Kita sudah di akhir zaman. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa itu anak wajah aku kahati, aku dibangkitkan atau aku diutus. Dan juga datangnya hari kiamat itu seperti dua jari ini, Itu jari telunjuk dengan jari tengah. Bagaimana dekatnya antara jari, telunduk, jari telunjuk dengan jari jari tengah? Dan ini semua menunjukkan bahasanya kiamat sudah sudah dekat. Lalu kenapa seorang Muslim masih lali? ia ya, dengan dengan datangnya hari akhir dan masih menyebutkan dirinya dengan perkara yang tidak memberikan manfaat bagi dirinya di akhirat. Ya, seharusnya ketika dia mengetahui bahwasanya kiamat sudah dekat dan hisab kita ini sudah dekat, maka hendaklah dia setelah, segera ikbal dan segera menghadap Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki amalnya. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim dan tanda-tanda dekatnya hari kiamat sudah ada bahkan sebagian besar sudah keluar dan Allah mengatakan maka sungguh telah datang tanda-tandanya dan sebagian besar sudah keluar dan sudah terjadi ya, hal ini tentunya menjadikan seorang muslim semakin sadar dan dia tidak lalih dari dan tidak lalih dari Allah SWT dan juga dari agamanya nah bahwa saya bercerita bahwa dia didatangi dalam mimpi almarhum suaminya dan minta diperhatikan dan diurus Batanya Mohon beneran apakah benar yang demikian atau ini adalah talbis dari iblis? Kalau yang dimaksud adalah bahasa bahasa apa ini? Bahasa kuburan. Ya, kalau yang dimaksud misalnya kuburannya diurus dengan syara syariat maka tidak masalah. Tapi kalau yang dimaksud adalah yang diurus, kemudian ditinggikan, atau dibuat bangunan, atau dijadikan di sana lampu misalnya, atau dibuat nisan, maka ini menyelisih dalil. Karena dalil menunjukkan bahwasanya yang disariahkan ketika kita menguburkan seseorang, adalah dikuburkan tanpa membuat tulisan di atasnya. Yang di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW melarang untuk menulis di atas kuburan. Naha Rasulullah SAW ayyuktaba alal qabr atau alal kubur Rasulullah SAW melarang untuk menulis di atas kuburan Demikian dilarang untuk membangun Yang membuat bangunan kecil misalnya Seperti rumah di atas kuburan Maka ini juga tidak diperbolehkan Dilarang oleh Rasulullah SAW Jadi yang sunnah Seperti yang kita lihat di Baki' ya, Kalau bapak-bapak sekalian sudah masuk ke kuburan Baki' yang kurang lebih demikian yang sunnah. Jadi, ditinggikan setinggi satu jengkal saja. Ya, satu jengkal ini ujung jari ujung apa? kelingking dengan jempol. Ini satu jengkal. Ya ditinggikan satu jengkal, kemudian ditaruh batu satu di arah kepala. Ini saja. Ya, sunahnya juga ditaruh eh krikil yang batu-batu yang kecil di atas kuburan tersebut supaya kalau turun hujan ini tidak langsung ambyar yang kuburannya. Demikian, ya, kuburan para sahabat Nabi SAW dan bahkan demikian kuburan Rasulullah dan dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan juga Umar. Dan ini diceritakan oleh eh, sebagian yang pernah melihat sendiri kuburan Nabi dan juga dua orang sahabat. Dua orang sahabatnya, bagaimana ucapan Sufyan Al-Khammar yang diriwayatkan oleh Imam al Bukhari dalam sahihnya, beliau mengatakan, Ra'itu kuburan Nabi SAW musanaman. Aku melihat kuburan Nabi SAW musannam Iaitu berbentuk seperti punu ontar Yang miring yaitu Seperti punu ontar Dan punu ontar tidak lebih dari satu, satu jengka Ini adalah kuburan Nabi SAW Dan juga dua orang sahabatnya Dan ini adalah yang sunnah Jadi kalau maksud dari mengurus di sini Adalah mengurus dengan yang disarahkan Tidak masalah Tapi kalau yang menyelidih syariat Maka tidak diperbolehkan Nah Mohon penjelasan yang dipahami oleh para ulama mazhab apakah ada perbedaan pendapat apakah benar istiwa yang dipahami oleh kita orang awam adalah bertempat mohon pencerahnya pencerahannya istiwa sebagaimana yang tadi kita sebutkan istiwa dalam bahasa Arab adalah ala warta'a wa sa'ida wa staqara itu meninggi itulah makna istiwa di dalam bahasa Arab ya Itulah makna istiwa di dalam bahasa Arab. Jadi kita katakan Allah beristiwa di atas ars sesuai dengan keagungan Allah azza wajalla. Nah, apakah boleh berangkat haji dan umrah dengan uang yang hutang di bank? Seorang tidak melakukan haji dan umrah kecuali apabila dia mampu. Allah mengatakan walillahi ala nasihejul bayt mani sata'a inayyisabilah. Dan bagi Allah Kewajiban bagi manusia untuk melakukan haji ke bait Allah bagi siapa? Manas'a ila sabila bagi orang yang mampu menuju ke sana. Jadi yang diwajibkan oleh Allah adalah orang yang mampu. Ya, kalau kita mampu silakan kita menuju ke Baitullah. Ini adalah kewajiban. Tetapi kalau kita tidak mampu, maka jangan kita membebani diri kita di luar kemampuan kita. Kita berhutang sana berhutang ke sini. Allah tidak menjurus yang demikian. La yukallifullahu nafsan Allah tidak mempunyai seseorang Kecuali sesuai dengan Kemampuannya Allah Ta'ala alam Selain yang bisa kita sampaikan Wabillahi bila'i taufiq wa lidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh